بسم الله الرحمن الرحيم <تصفح> وبالاشاره دي لتمييز هدا اكد تعريف صورتون بيانيي معرفت پسو قسم راجي مبايك جنور ذکر شو دا اطب ما قبل دانني فاما دا تعريف هو الزمار نذا دراته په کلام ما تعريفو قابل اشاره قدام شو بدیل پرکم کم مقامات او حالات کی ندلال نرستو لتمیز ہی اتمل تمیزن اور بصی اگے اور تاریخ یہ ارتقا سمح کر نور و بصی بیانی خدا اگر مقامات او حالات بیانین چے بكم زکی انت مقام او حال تک زکی چے تمسنے لہر اڑے ممار کار اڑا ہو دو اس میں اشارہ مدام دلته د تک خبره کې جوړه مارې ته ګرځول په اشاره سره معرفه راولل دا معرفان ګرځول د خواځینه کار دی کنه واځه فريسره مارې دا معرفه ګرځول او بین اشاره ته تاريخ المسنده مارې پر ګرځول د مسنده به ارادهه اسم الاشاره پرولو دو اسم الاشاره چې اسم اشاره تاريخ المسنده اورا میره دني په اړه له تكلم سره اسم الاشاره چې په صورت د چارال د اسم اشاره معرفه راي دغه د سنبره لتميزه اكمل تميز اغا ابو صقر فردن في محاسنه دای مثال د فرد د سيشن راوند شي لتميزه د فرد تميز د مسن له اله په اكمل تميز ته حکم لګه نو حکم هو کلاغه حکم پر دې بالکل اشارات او کې محسوس بل بصریږي نو مال او ویسه چې عمدک کشه دا شوه نو بالکل په خارج کې جدا شي اشارات چې وزد دې پردا چې په دې سرا صحیح شو امام مخصوص بل بصری شي مخامخ پهستر ګوندې معلوميږي په لکه تاسو سره نوموالې نن کو هغه باندې یو علامت <متحدث> هغه سره بالکل مشاهده مخصوص بل بصره نظر یو چی اشاره درته دا او بیا ته حکم لګات نو دې بالکل په اشاره سره نور نو ممتاز شو او چې پک حکم لګات هغه غته انتهي واضحه خبره مې انداله پکې بس خطا وغارني زورداري طریقې سره پک حکم لګیت نو نور نه به مکمل امتیاز راشي اونې تمیزې هې د پاره د تمیز دموستې دمو ته تمیز ورکوي موږ نه تمیزن کامل تمیز ورکړي یا من العراز د پاره د عراز یا په حکم لگے یا په دغت حکم لگے صحیح شه اگې چې فرق اس ما حکم یو خاص عراز د پاره صحیح شه یک بهت پكاملې طریقې سره دلی لاو او بیا په دالا خبر بیان څنګه خلک پېټنه پنځیا کوم غځېږي یو کاسلوې نقصان کړی نو خپل په مخامخ کې لاول هغه خبره کې تفصیل بین دوی دا مجرمي کله مجرم نه یې دا غو مووالې وړاندې کبهات بیانې زې شي تیرګ د دې غلغه وروسته چې هغه خپل کوځري او سترګې ولې ته یې لاس ورللې کله خپل تمامي مخصوصي دوی کبهات څه وېګنه نو دغه تمیس ربه حکم کې قوت پیدا شي خبره اگستا ارس ریتے متحکے دیتولینے دیجو دا کرچے دی متحکے کاملی طریقی سروشی یہ کبھا کے مضمت بین نورا خبر آگئے وہ بہر حال تیلی نورا دیجو دا کردے غرز دا پارا لغرز من العراز یو خبر دیدے کسرم دا یادہ کئی چیدہ خوزہن تیلینا خدا خوزہ معلومی کی رب المعارض اسم اشارہ سے چیدہ اللہ رب المعارض نا کرم اب احسن آیا فما معارف تکیلی که کاملِ بہام اپنی جائے اندرازی موصولات ایتا تا مفامات اندی ایتا اکمار دمیز بلنس پتی الاما تحت ہوتا تا دین علاوہ لان دی نور مرتبی مشتا چھپاگے سرم مثلا مثلا نو آگے کے دم رب تمیز جدوالے نہیں صحیح نور الفاظ انداشتا ایتا بلنس پتی الاما تحت ہوتا تا دی دی دی دی د <متحدث> ا عرب المعرفه یعنی په دې سره کامل تميز دي د دې نه نور مرتبه ده المعرفه بلا اکسان دي د دې نه نور بر مرتبه استعاره المعرفه دا مطلب <متحدث> نشي د ا عرب المعرفه همو غام دا دې سره چې کله مشار راشي نو دې نه افهامه ختم شي او کم سه کم دمر تاریخ په کشته چې مسلې ته بیا کامل تميز ورتای د ا عرب المعرفه نور یی دا مطلب نه چاربل معرفه بالنسبه الى ادھائی نلان دی چی کم الفاظ دیو او مسلح دلات کی او پا آئے کدھا کاملی طریقی سرسور مثال پیشکی هذا ابو سقر فردن في محاسنی من نسل شیبانہ بین اللہ لیوسلمی ادا شیر دے حازہ ابو سقر فردن فی محاسنی من نسل شیبانہ بین اللہ لیوسلمی ادا شیر مکویدووی چې هوا هغه چې دا بوسته کړې او پهلو صفات د هغه مون فريد پهلو صفاته کې جوړه او د نسل د شیبان له د کم شیبان نسل چې ا زنګلي بیرته که کر ده یا بل ستیباز ده که کر لگلی مطلب داره چې زنگلی ده نسل شیبان ده شیبان شیبان ده شیبان ده شیبان ده کس ده و پورا کبیلو که زرح منصوب دعوت رب ده نو زنگلی ده مطلب ده ده اغب مت حدا چه اغب فرسیه اللسان ده انتحق پساحتو او بلاغت والا ده او پخواب ده کباندو والا ده و پساحت بلاغت والا ده مقدی که دعوت سو مدخل ایا مخبره ای ته با ته چې باندې د حکم دلاند نه مازار کې چې پاتې کې نو کله به پولیس کوڅه کې ولالي کله به بری کومې ठाوه ورک دا ټولې د حکومت ننافسیه تنه د خلکو گاونډیان نه ته تکلیف کوي او چې باندې کې نو ډېر ښه دی نو دا عام ته ولول بالکل په پوله نه تاسکی ته وایي نو سران څخه کرنا پچی هوا ما کې چې بلکه هازا دا چه دی دا اوگو رواتا خی اومینا بس منتازه کار دا ابو سکر فردن فی محاسنی دا ابو سکر دا اور پس خبر دے صحیح شو ابو سکر فردن فی محاسنی دا ابو سکر دے منفرد دے پخبرو سکی محاسنو که د سیوا دنسل شیبان نیرے خدرسانی کا دنسل چاہ نیرے دنسل شیبان نیرے امام او نسل شیبان مو苏کا بن ازل والسلامي نسل شیبان کوم ځای کې پاتږي دا په مبل ازل والسلام ونکې نه او نو کې کوم زنګل کړي یني باندې والے د زده دا کبيته چې باندې د ندم سره باندې نمت هاي په دې بار سره کېږي بهتري باندې والے قصي هو ولي الفاظي دا خري مران چې دي کې کار سيوي عمر دي بس د ارن کی او منټي دا جب هټول خپل بدل کړی دا الفاظ په دوی ونې اگرم جان تا له او باندي په جنل <سؤال> شنو باندي ولشي <سؤال> نه اغه لفظ په تريني طريقي سره څنګه او او زادې چې لفظو کي اغه به تريني په ادب کې دا خري ول هي باندو ولشي نه چې تراش نه بمنډ کې په کولو ته ټول <سؤال> لا راځي نه راځي اگرم جان تا له سري مني او زادغه ولشي دا خري ول <سؤال> مشان معذبې لوندګي کو لفظو کي او کجبه کي اغه به تريني ويجه پلس ای پوکتو استعمالی دیای پجیب اکی گرد وڈیشنو نی اگر خاریو علی حجی علیم پری ما انگلیش علیم پری ما دے یو علاقی علیم پری ما دے بلا علاقی جب اٹھو لسی دارا وڈا مدحو پہ او اعتبار سران چاہو حکام و شکت بھی یا پہ بلا اعتبار سران چاہو چاہو سشیل نسیح اللسان دے بوسکر تو بلکل منفرده کو آزا هذا دال على اشاره الى نبي ابو سكر فردا منفردا نسكن على المدح ده منصوب بناء على المدح يا منصوب بسبن بناء على المدح ياخذ عل جين امدح هو ترى هذا ابو سكر امدح فردا جذزا مضح كما لا تعجب جين على المدح اول الحاليه منصوب بالفسره في حاله انه حال حاله بان بياد مفعول لو تاسيدني چی حازا دا مانن سوشه لی فیل او شیرو ابا سکر ابا سکر اللہ بیعا سوشه دا مانن مفهول لحاظا دا ابا سکر مانن سوشه دا مفهول لحاظا دا حال دا پردن پردن دا حال دا پردن پردن سرسلی متعلق یا حازا مبتدا شو دا حال جن علا خبر من نسل شیبانہ بینظار لوسلمی خبری شو من مولود من نسل متولد من نسل بعد خبر سانشی او من نسل بعد متولدن سر مطالق ش سلام او دوال بارک غبر کئی چی او دادوال جدی شجارتان اوندی بالبادیات باندہ کئی یعنی اقصود بہت شعر باد حکیمون بالبادیات ابو سکر او دادکتا بیلے کم دیکی لان نسل شیبان کم دیکی و بادیه کې په بانډا کې لئن فقد العز زکه پګدان د عزت په حزرې په حزر خاریه کې انت به خلک څنګه یاته څنګه امرونه ډیر لګونه نقصانات دي نو په هر کتاب مثلا هوت مشو او بانډا به تر داغو خاریه ده په ځینې خبره اعتبار سره هغه بانډا به تر داغو ځینې اعتبار سره خاریه نه دولیتیو کا حاصل ہے پتشا قرآن کچی رضیو من العرابی اشد و کفرہ و نفاتہ و اجدرہ خورت میں دران لوی او حدیث کی منازی من سکن فی البادیت جیفا صحیح شکن اگر باندو والی چین اگر زاو انتا کی خوش کل الوختار پسی مندوی داگر پاسی داگر پاسی داگر پاسی داگر کل زاو پاٹیکل اگر اه مسلمان د په نظر له کې نه دا غسر دا چې کوم مخالفت او معاشرت په غیظ ده نه ايست کنه من ساکنل باید چې او من تبسره غفله او څو شيګر کو ستاده چنه سي په دې چې په ټول لمند دي دغه په پاسه دا غل راغله ولولک او تاسو په یو نو نو ستوله من دترله تو حديث کې داسي من ساکنل جه دایوتا جفا انو حديث کې د درس نه سم او دا قرآن کې راغله او باندو بیا د زباز خلک چې غړډه بهتريم خلک اورنګ هم ترانه او خاری کې د زباز خلک چې خاری او اثر تعلیمي کتاب مهذب شي او بازي د کې بازي چې خاری کې اسی کوو نو سرځې جوړ شي شي پټ جن دا ټولید الله تعالی نه و بنت او من الاعراب بازي د سنه د باندې والے بازي نه جوړې بهتريم خلک میزان نه پاتې حلق جبکم دیر بہترین بی اخلاقو دیم بہترین وقت تاریز دا تب دی پلے لی تمیزی وبل عبارت پشی واما تاریفوهو بل اشارتی قلت تاریز اوکل ناکر تاریف بل اشارت عزیر مصدل حید پار دی تاریز دی آباوت السامیہ متقلم تاریز کے اشارتی غداوت او کمزورې رسامې ته چې زمما دا قسم خبره اوري نو غیر محسوساتینه ما کولای ته باندې نه لګي تبارك پګوت خوي امر ځین درا لګنه ودې ته بار مسنې له پګوت باندې نه او خبره لګي چې به دې په زمایر راځي کوله اشاره کول باندې دګوي حتی کله هغه کې را سمې چې لا یو د کرایل محسوس دېر محسوس نه لاوبل شهب کوي نه امر ځین لکا کولی هی شیرون لکا کولی چا شو شیر شا اولائی که آبائی پجیئنی بیمثلیم ازا جماعت نایا جریو مجامیو حالی منتا ترزدک راد اخکار ازا شیر دا ترزدک تی تحجو دو جریو کی جریو دیاته سوئی کا ابای خپل لارن شمیر کدا دک ک زمات لاراندی نک ہم ادایمت داس ترکړه د ویل هم ابائی دغه دور ازور نو هم ابائی تجی نی بمثل ای زیمات ما اجرینو ا اب دک ک زمات لاراندی دک پای سپات ذکر اب اشاره کته ام دک ندی ک مطلب دغه چې ته زمان ته نه پویګی ته به قوته باندې سره خی او درته شمار د دې لوی شهر زما په لاران د کدی دککا کا چې می ذکر وکړم خوګا کی په هغه د تاریخ کې چې زما په لاران تا د مخصوص کول وغوښته دا ورته دا ورغولي چې دا د زما په پلاران په لارانو کې تیر شویل تا خو دې شهر او ولایک ادا یتجی نه بمثلهم اذا جماعنا یا جریر ما جانو نو دا د مخکې په کسيده کې بیا خپل او بیا اگر ته ذکر کړې نو هم ضمير ذکر کول په کارو کوي ورپسې چې شی ذکر شي په اسمه ظاهر سره دووباره سره ذکر کول په ضمير سره اوبه اسمه ذکر کړو اسمه اشاره نو دا غنقطي ده پارا کاکولې اشاره اولایک اذای دکه زما شریف لارنده چې ذکر کړو پځی نیو مثلهم دائمر د تعجیز ده د پار د انکار د تشناراله تعذینا عاجزه پځی نیو به مثلهم تراوړه په مثل د دیبانې اجازه ماته چې جمعګې مولا یا اے جریر المجامع او مجلس سنیا چھ مجلس سنو من راجم کی نداس اکاسانو ما دو تووش مارب اخپلو شیر او بیان حالی یا تاریف سره سر دوار دو بیان دا حال متقلم حال دو موسنی الیه بیانی پا قرب او بود آپا متوسط کی نو داوی چھ موسنی الیه تا بیانی چھ دا دی د دی دا, دا غبارک دا خبر اکو دا غبارک دا خبر اکو او مصنعه نزده ده متوسط مرتبه که ده بار که ده خبر اکو نو پا هم که او پا اسم ظاہر که کرب او بود دانش بیانه کرب او بود دا پا اسم اشاره کستا باز اسمائی اشارات تی اگر در قریب در پاروزدی حازا او باز در بعید در پاروزدی زالی او باز د توسط تی نو کتا هم زمین اسم ظاہر والی زید ان جا او صحیح شو او اے زی ودا په کوربه په بود دلاته نکي او مکان مکان د کورب او د بود باندې چې زه کم زړې په توي حازا زه څه کته حازان و هو زه نو په کورب دلاته کې نه اچتو و حازا زه د دیوال شاته زه نو په کورب به درا او څه ته د زه په اړه کې تفصيک څه زه لره دې او پنځ نو ته ډېر وړل نه نو کته زه زه د زميت سره ذکر کې او کتوو اعزاق الزید، جدا غده، اشارو تو اولاد، جدا دلات کی، ذکرنگی متوسط بانده، اگر بنی زمین یا اسم زاہر او اسم اشارت مستحلی، پر توسط بانده سکی، جدا غده، جدا غده، جدا غده، نزدید، لاسو تمومی سیدا غده، نزدید، مکلم نکلا د قرع متکلم حال بیانی د مسلې په قرب او په بوت توسط کیه مکان مکان د قرب او د بوت توسط د مسلې قریب دی او بعید دی نبي په كلام کې د اسمای اشارات دارې هغه بزنګ کردار دا کوي او بیانی حال هي یا تایب مسلې hiko لښته په د بیان د حال د مسلې په قرب کې او د بعید او توسط کوي کښولې کا ها او ځا مثالونه بس ها ځا مذلک زید او ذاک زید ناز درو ور سر لگی دیله تاسو ته دا چی باځه ټیم کې یو لفظ او عبارت سر لگی دی مخکله په زیارستو لفظ مخته بیان نکړ او کله نکړ او لفظ ټول سر یې ځاګه اجازه سرمد ذالک او ذاک سرمد اوس دا خبره کومه شی کمه اسمه اشاره په اړه قریب نه غږی دا چې کومه د متوسل غږی ذکر کول پکارو او به و توسط والا اطول نمز نوخ کنه اما توسط والا مز که ذکر کولی وعده تاخره کنه و ده ایزان پوه که خردگا توسط بعد تحقو که ترپین راشی چه ترپین راشی نو مز پیجن دهشی چه ترپین راشی نو مز نادوه ذکر که چه پیجن چه مز ستاوی مز و غال خو پیجن ده چه غال نو مز رازی ابرم جا انترا لگل بغیر در آلونا لشی پیجن ده چه دوالا غالی راشی واخر زکر توسط لیانهو زکر توسط چه ده انهو زمیر جا بازه زمیر لیانهو زکر توسط چه ده انما تحقق ده سابیتی گی بعد تحقق قريب أو بعيد ده را پین رسط ده غالونا چه تورپین او بعید او پیجن ده انتواسط لیانهو پیجن وامسالو المباحث سرد یو ده چله کته خودن ته کتاب لوچ د په کلام د مطابقت د مختزل <سؤال> حاصل سره چې کوم اخوالې د کلام اغه حالات بیانوي او د قریب په پرواز د دای په پرواز د مصدر چې کومه فاسیده ولغه ته بحث دي الان کې د کلام اغه حالات بیانوا چې کوم سره مختزل حاصل سره سجي مطابق کیږي په دې ځانته غراته چې کوم خبره په کلام سيلا په دغې کوم او صحیح د خبر واقعي چې بلغات دي کی چې دا قریب پرواز د درده د غایب کړه خو اوس دا کم ځای کې راځي او غایب دا کم ځای کې راځي دا بلغات دي کی چې دا قریب د پروازه مختصرمانه دا خبره مونږه نه کو مختصرمانه دا خبره کو چې مقام مقام دځي وي چې د قرب بیان له بیاه متکلم مسند الیه پدې هیڅ داسې لپس براري لپس د حزاب مقام مقام دبعد نو په لغت کې خبری دل دا خبرې کړي دنت چې مونږه خبرې کوو چې مقام مقام دبعد ده نو د بازار زکه د غراړي دا, غر دا زکه براري او چې مقام مقام مسليح په دې حیثیت ده چې هغه قریب ده او متکلم د بیان الغریچ دا, دا قرب بیان کړي نو دې بل 15000 غراړي نو دا خبرې کول شي نو د کسر په اخلشادو قریب ده دا پرجه دادو دا. باید دا. اوس کم مقام ده او کم مقام کې به کم اوراړي د د بیا پسې کول نشي کلمې معنیږي کلام د چا سره مطابق شي د متزل <متحدث> حال سره مطابق شي حال کې مسلې بعید ده او تبعید ولاړ نه دا د متزل حال سره مطابقات شي کله نه دک دک حیثیت سره کلام د متزل حال سره مطابق دی ما دا د حیثیت شو یو نفس حیثیت د وځي شي یو دغه چې خارج کې مسلې یې لری دې کنيز دې ده او دغه کلام کې مسلې سره خارج سره تجي مطابق شي دا حیثیته حسیات د ملمعانی دغه چې بحثونه په دې حیثیت باندې وشو واچ حدا او عرضاله ازه المباحث او دا قسمه مباحثي یون نظر فیها پدې کې بحث کولی نظر یون نظر فیها اهل نظر کې پدې کې اهل اللوعد من هي سو ان هذا الفاسلی من هي سو پدې حیثیت سره ان هذا دروال الفاس چری نعم من هي سو پدې حیثیت سره بحث ان هذا ان هذا ده هزار چه ده هزار چه ده مثلا للقريب بطار للقريب و ذاك للمتوسط و ذاك چه متوسط چه ده و ذاك و ذاك ينظر فيها اهل الوقت وينظر فيها اهل علم المعاني ده بايد ان ترك ينظروا لاندي بك وينظروا او نظر كی پدے که احل دی علم معانی من حیثو پدے حیثیت بانی نظر کے انہو ازا اری دا قرب المسیلے حر کلچک قرب المسیلے مراد بی اغت بیان ہے یو تابی حزا حزا برانے سازا ہوا زدی دا پاردے او کل بار آڑے راولو بیان پس کی کل جی پیلم المعانی کی او احل <سؤال> امانیو الان نظر کی منحسو قدیل سیت قدیل پازو کی نظر کی انہو شان نده اذا ارید و ارادت نشی قرد موسیلی ہے یو تابی حازہ حضا برانشی و حازہ او دا خبران چه حرکل ارادت دا قریبی موسیلی ہے قریبی حضا شي و او دا مطلب زائد دا زائد دے على اصل مراد اللذی فا اصل مراد بانده فا اصل مراد بانده پاس دا وزا بانده سلے زائد دا زاید او الناس حکم او دا خکم دے دا زاید بیاندے پا اصل مراد باندے ننہ دا, دا اصل مراد باندے اصل مراد دا خبر زاید دا اصل مراد باندے اصل مراد صلیر Christians قسم ملاد مل tensorب ملصله chى سلام 800 ملاد حکم ع leak BYYYCH independ پا صلیر حکم صلاح hay Zhiyrah transform 이amiento quelque road teurestest showing method to appear to be crashes.com Service going zugرا 2003.com Use a چی دغشے سابتی تصور دا مصنع لئے علا ای وجہ انکان فکمہ طریقہ چیو یہ لگا تووے ہوئے زید تا تی مثلا تعبیر اوکا پہ ہوئے سرا اولا دیزین درہ لگا نا نیوجب تصور او دا تصور تا تا اوکا علا ای وجہ انکان طریقہ پہنے نا دا قریب بیانے اوکا نا دا بعید بیانے اوکا ملتا کن مصنع چدل ته د دې په حاظاو لګاو چې متقلم ته قریب ب... دا دا بیان دي حاظا نو په اصل مراد بل خبر اضافي شو دل شو اصل عرب مراد بل خبر شې شو اضافي شو اضافي خبر شوه نو اهل لغت وعلى سر بده حاظا د وز بیان اونکو بل جمله ته د زم اصل مراد چې کم شرحه تا ته د مشکور مستهنه چې دا غنه تعبیر ته په یو شی سره کړی سره کړی یا دې دغه اسم ظاهر سره کړي دې دغه او صفات سره او العالم زيد دغه او صفات سره تعبیر کړي نو هغه باید کړي یو جو تصور هو یو تصور هو د کښې سره جپا تعبیر نو د هغه باید د مصليح تصور ثابت کړي چې په ځین کې علي وي جنګ په کومه طریقې نو به غوړو به ودو بيان او چې کلا طب اصلي مراد الفاظ ده اصل مراد بینو اغا ده لیرکو داگی پده ده حازا هاو نو حازا خبر لگه ازا پیشوه کانا صحیح شکنه خبره ازا پیشوه ورسرا ده قرب او ده بود بیان امراه هو زید پزه از ده زید چه ده ده قریب چه ده ده زید ده ده قریب چه ده ده زید ده نو با هر حال ده حازانه چکم بحث کولشی دلتا تعلم المعاني لا حد نفس وجب اعتبار سم نشولی خبره درځه اندره کده د معنا زائد په اعتبار سره کولی شي د وزن د زائد د اعتبار سره بحث وکول شي د وزن قریب د فارزه دا غیر علاوه د اضافي معنی په اعتبار سره بحث نو وخت او نظر کی اہلی المانیوالا من حیثو پدیوی سیرا انو ایزا اوری دا کربنو سیلے هر کل چی رادک دیشی کرد دا مسلے ہیو تا بی حضا حضا با روڑی شی او تا خبرہ چی رادک دیشی کرد دا مسلے ہی حضا برا روڑی شی وزمیر دا کتراجی دے دا زائد دے پا اصل مراد بانے اصل مراد سیلے اللذی بھول حکم چی حکم لگو لشی پا مسلے ہی مذکور بانے چی کم مسلے ہی یا دا په بلوم سره وکړي خبرم زان ترا لگا چې دا نه کبير وکړي په ويشه سره په ويشه سره وکړي او دا کشي چې یو جب تصور و علي وجهن كان او هغه ثابت کی تصور د موسلي له عليه لم دلی موسلي په ځهند سامع ک علي وجهن په کومه طریقې یو یا په کریم باريو طریقې کې قربواد وغیرہ دا بیان نزه نه او چته هوا شو جا بیانو دو کورت شو چی پده مسلمان خوکمو نکو پده ازید چدا سی جلی نیزدید با حال اگنو آنی و لحظان باحث قی او پیت با حال دن راولو دا با کمزار علی و دا با کمزار او دا اصل مراد ده سیوائی ازا پی مراد ده پچا بانی پاوز دا لیهاز اشکال لگا دی جی دا باحث لیل میں معانی او با حد زلو او تازی کل دا پسکه علم المع اوس مثال لرکی در لا بالمثال لرکی او مثالی ہو پیشکو دو قربا بود توسط پرنانا دیمتن ما نکر حنیشت ها دیمتن او تحکیری ہی دیمتن ما نکر حنیشت او تحکیری ہی حاصل دے بارت شو کلا نا کلا موسنیلی هیر او رشی پوسس را پر اسمیشاری سرا دو پارد تحکیر دو موسنیلی هی متقلم دا غد تحکیر که اے تحکیر لی موس اسرد قر بسر اپ اسرد دبو اثرام سے کی گئی دعا لوشر کی نحو اھا الذی یقر علی ہتکم ابراہیم السلام برکت القوم میں دا کا استدا شکلہ پیشو متنے ون مات کر نو دا کا است یقر علی ہتکم چی غیب بیان استغار وہ اس کو کو مانا دگت بیانوں او ذکر فرمانا دا هغه کسته چې تاسو د خپلې نړۍ نو به دې حاضر سره وګورئ تحقیر د إبراهيم له سنام څخه وکړې په ټوګه موږ یې شی دی داسه شریعت داسره تحقیر کول هیڅ بری شي نه په پکاري سره تحقیر کول هیڅ غوره تعظیم کول هیڅ الکه شی دا داسې اشاره دوګې په دې سره تعظیم مقصود مخصوصی کرتا دا آزمت تا پسکرگو او کی اوچت کی نو بیعکی حکم مولا گر درست تو عجیبہ البازنم پتلگی چې تازیم سی شده مقصود ده اگر ریاد سا دے پکر سرکل نکل سکولی شی تحکیرم کوری شی داسا ناکار شده او داسا عجیبہ شی نو کر سرکل نکل سکی گی تحکیر کی گی وکر نکل تازیم کی گی تو استاذ مخترم کرت <تصفح> طرح او مثال لږه بس مال خارجی د خپل مثال لږه او تحکیر هي د متکلم صالح د فرض د مصلي د قرب د قرب د اشاره معنی اشاره قریبه را دي نه هو اها هغه چې تعظیم بل مثال لږه مال پټو کې ورکه درکای ا تعظیم هي ا د صرف د قرب صرف اشاره د مصلي ناها مثال ذلك كنت أتكلم مثال ذلك نرده نرده نرده نعود تعظيمه بالبعض ألف لاميم ذلك الكتاب بيزانة بيوانها